було чути тихеньке шарудіння папером. Це він перечитував послання від коханої. Коли ми з ним познайомилися ближче, Григорович іноді цитував мені окремі уривки з її листів. Дорогий друже, веду далі з тобою розмову розпочату минулого разу. Я потроху звикаю до свого нового помешкання. Мені пропонували кілька квартир. Та я облюбувала цю. Вона не зовсім у центрі міста. Однак тут зелено, пахучі липи. Адже сама назва Лейпцига походить від давнього липці. Згадай російське липи. броджу вулицями і милуюсь містом своєї молодості. До речі, тут недалеко від Ринкової площі похований Йоганн Себастьян Бах. «Далі вам буде нецікаво», – зупинився Григорович. Перегорнув аркушик і продовжив. «Ось послухайте ще. Обидві кімнати я вже вмеблювала. Пенсію мені призначили пристойно. Жінка, яка обслуговує мене, навідується двічі на тиждень, прибирає в квартирі, ходить по продукти». Він знову зробив паузу і відклав лист. «Як вам це подобається? У неї є хатня робітниця». Григорович поглянув на мене поверх окулярів. «А я вже третій місяць ночую у вас за шафами і не можу дочекатися, коли мені підшукають, бодай, кімнатку в комуналці. Іншим разом Юленька прислала Григоровичу альбом з краєвидами рідного міста. «Не знаю, чи колись ти приїдеш до мене в гості», – писала вона. «То нехай хоча б ці фотографії допоможуть тобі скласти уявлення про мою батьківщину». Альбом і справді справляв враження. Кольорові знімки на чудовому крейдяному папері. Григорович не хотів залишатися в боргу. Ми обійшли всі книгарні, проте альбому про Київ не знайшли. Тоді він вирішив сам виготовити такий альбомчик. Придбав у кіосках кілька листівок. Чорно-білі світлини, на яких площа Сталіна, пам'ятник Ленгіну, арсенальська гармата, святкова демонстрація на Хрещатику. Оце все, що є в продажу. Він сумно похитав головою. Шив ці світлини, їх не набралося із десяток і відправив поштою юленьці. Як вона на це зреагувала, невідомо. Принаймні, він мені нічого не казав. Два тижні від юленьки листів не було. Григорович ходив, наче сам не свій. Ми вже захвилювалися, чи бува не занедужав? Нарешті він повернувся з поштабу з товстим конвертом. Юленька вибачала за затримку, їздила до брата, котрий живе в Західній Німеччині, в Бонні. Гостювала в нього два тижні. Знову читав мені уривки з її листа Григорович. Він бізнесмен, має власні магазини, будинки і багато іншого. Тобто по-нашому, по-радянському, справжній капіталіст. Пропонував мені переїхати до нього. Але ж ти знаєш, Ізмаїле, що я за переконаннями так і лишилася комуністкою. Тому ні за що не погоджуюсь перебиратися в Бон. Доживатиму свій вік у Лейцігу. Хоч ми німці і на Сході, і на Заході, однак тут стосунки між людьми зовсім інші». Григорович одержав житло через шість місяців. Настирливо оббивав усі пороги, поки йому не запропонували кімнатку в триповерховому будиночку на Печерському узвозі. «Вважайте, що ви переселилися у вагонне купе», – заважив я, коли він запросив на новосілля. Це була вузенька конура з віконцем. З меблів у ній вмістилися тільки модний тоді диван Ліра, одностолкова шафа, тумбочка – Маленький столик і два стільці. Пройти від дверей до вікна можна було лише боком. Однак Григорович радів і цьому. Ванна, туалет і кухонька –